Покійна мати Києва розповідала, що коли її молодша сестра-божиця народила сина-первістка, саме лютувала Гроза. І усе плем'я збіглося, щоб подивитися на незвичайного хлопчика. Такий він був великий, дужий і на виду грізний. Так і прозвали його Розою. А коли виріс, то виявилося, що серце він мав м'яке, добре, лагідне. Вивести його з рівноваги було майже неможливо. З ним їхали нерозлучні друзі: вогнисточубий, веснянкуватий Ждан та неговірки з білими боровами і такими ж білими віями Велемир. А хто четвертий? Руки його зв'язані за спиною, на плечах сіра опанчиця, на голові густроверхий ковпак з повсті. На ногах Чірики з лошачої шкіри. І таке знайоме темне вилицювати обличчя. Крек! Кий аж кинувся наперед і вигукнув. «Друзі, де ви спіймалися сисю птаху?» Гроза вайлувато сповз коня. У степу кию поспішав кудись дуже а ми з засідки вискочили на зустріч. От він нам прямо в руки і потрапив. Ну і молодці! Відбивався, ждана поранив. Чим? Мав зброю. Гунську шаблю і лука. Хм, здивувався кей. Якщо гун мав зброю, то одне здох. Або хтось йому дав її, коли він тікав з родня, або ж він уже встиг добратись до своїх і там дістав. Але якщо він побував у гунському стані, то як знову опинився тут? Невже гун не так близько? Чикаган послав його в розвідку? А уголос сказав Спасибі вам, друзі, за бранця, і стережіть, дуже він нам потрібний. Гроза і Велимир допомогли Крекові злізти з коня. Ніхто не помітив, як у цю мить чорний вепр швидко перезирнувся з гунном. Відразу ж ракша торкнув волів, і сани, шурхаючи полозям по гарячій, мов присок пелюці, зрушили з місця. Услід за ними потік натовп людей чоловіків, жінок, дітей. Першими в ньому йшли княгиня Іскра і княжич Боревої. Так мовчазна похоронна процесія перетнула майже весь острів, і Ракша зупинив волів біля підніжжя Світовидової скелі, де посеред чималої галявини лежала купа сухих дров. Тур із найстаршими і найповажнішими родовичами підняв корсту і поставив на них. Волх вирахши дістав кремінь, кресало, труд, і у ногах у небіжчика викресав вогню. Скоро полум'я зміцніло, загоготало, завирувало, почало лизати боки корсти, заповзати у неї. Боревой, бачачи, як спалахнула на отцеві сорочка, заплакав, а княгиня – Раптом підняла до гори руки і голосно промовила: О, Ясний світовий, де й ти, могутній перуне. Ви забираєте від мене мого милого лада, князя Добромира. У радощах і угорі прожили ми спільно все життя і по звичаю і покону племені нашого хочу і смерті бути разом з ним. Тож прошу вас, боги, прийняти і мене. Разом з князем до себе? Бо жити без нього буде мені важко, гірко І й нелюбо. Потім обняла сина. Прощай, Боревойчику, Мізинчику мій найдорожчий, Знайди, сестру, цвітанку, І будьте щасливі і долі милі. А я піду від вас за вітцем нашим, Бо йому я зараз потрібніша. З цими словами вихопила з-під одягу ножа і вдарила ним себе у серце.